Bismillahirrahmanirrahim Kita akan sambung insya Allah, Perkataan Al-Shahid Mus'ab Al-Zarkawi Mati dalam rangka membela kehormatan kaum muslimin dan muslimat Apakah ketika tentera penyembah salib Nanti sudah memasuki Syam atau ke Mekah atau ke Madinah Lalu mereka langgar kehormatan kita Lalu ketika itu baru kita berperang mencari mati Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Iraq Yang tadinya terjaga Dan suci kehormatannya Meminta perlindungan kepada Allah Dari kezaliman musuh-musuhnya Di dalam sel-sel penjara mereka Allah mengetahui bahawa bebasnya Satu orang wanita ahli sunnah Wal jamaah di Iraq secara umum Dan di falujah secara khusus itu lebih aku sukai daripada dunia seisi nya. Demi Allah Jika semua anggota Tanzim Al-Qaeda Di negeri dua anak sungai habis Demi membebaskan wanita-wanita Dari penjara-penjara tentera salib Dan Rafidah yang pendengki itu Tentu kami tidak ragu sedikit pun Untuk melakukannya Bagaimana tidak Sedangkan Nabi SAW bersabda Fakul'ani Maksudnya Bebaskanlah tawanan Bagaimana jika tawanan itu wanita yang tidak berdaya? Bagaimana jika tawanan wanita yang diperkosa kehormatannya setiap pagi dan petang? Sungguh menyesalkan sekali kondisi umat ini. Jika kita tidak mencari mati untuk keadaan-keadaan seperti ini, tolong jawablah aku dengan nama Tuhanmu. Bila lagi dan di mana lagi kita nak mencari mati? Logikkah? Jika umat terbaik yang pernah dilahirkan di tengah manusia Lebih kecil kecemburuan dan kemarahannya kerana anggotanya ditawan daripada umat Oleh umat Yahudi Al-Qurtubi pernah berkata Orang-orang yang berilmu menyatakan Allah telah mengambil empat perjanjian dari orang-orang Yahudi Tidak berperang Tidak mengusir sesama Yahudi dari negerinya Tidak membantu musuh dan agar menebus tawanan Maka mereka berpaling dari semua perintah ini kecuali satu Iaitu menebus tawanan Kerana perbuatan mereka ini Allah mencela mereka dengan celaan yang terus dibaca di dalam Al-Quran Allah Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185 Saya yakni Al-Qurtubi menyatakan Sungguh, demi Allah. Kita telah berpaling dari semua perintah itu dengan timbulnya banyak, banyak fitnah. Sebahagian kita membantu musuh untuk memusuhi sesama kita yang lain. Bukan musuh daripada kaum muslimin sendiri tetapi orang-orang kafir. Sampai-sampai kita tinggalkan saudara kita dalam keadaan hina dan rendah. Mereka diatur oleh hukum orang-orang musyrik. Walahawla walakuwata illa billah. Sebahagian ulama itu ada yang menginginkan agar kami menghentikan jihad kami di Iraq Dengan menyatakan bahawa jihad di Iraq adalah jihad nikah ya, bukan jihad tamkin Sebab dengan jihad seperti itu Siapa yang akan memetik buah dari jihad penuh berkah ini Dan siapa yang akan naik ke panggung kekuasaan yang dihantarkan oleh darah-darah mujahidin? Maka kami katakan Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya agar mengikut perintahnya Dan mempraktikkan syariatnya Allah tidak menyuruh mereka beribadah dengan sesuatu yang tidak tampak dan tersembunyi dari mereka. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk memerangi orang-orang kafir. Sampai tidak ada fitnah. Dan agama ini seluruhnya menjadi milik Allah. Ini adalah tujuan dalam jihad tolap. Lalu bagaimana jika keadaannya seperti yang kita alami sekarang? Musuh telah menyerang kita. Allah Ta'ala telah berfirman. A'udzubillah minasyaitanirajim. Faqatil fi sabiilillah. La tukallafu illa nafsat. وحرد المؤمنين عسى الله أئِي كُفَّ بعسى الذين كفروا والله عشَد بعسوَ عشَد تَنْكِيلَ. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajipan kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Semudah mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Akhir Sampai di situ saja perkataan. As Syahid Abu Mus'ab Al-Zarkawi sedikit penjelasan daripada Ana Ana pernah berjumpa dengan manusia dengan penuh yakin dia menyatakan kepada Ana Antum mengajak manusia untuk berjihad di Fotoni, di Somalia, di Iraq di Afghanistan dia kata itu semua jihad untuk membantu orang-orang yang tertindas orang-orang yang lemah jihad fi sabidillah ini kata dia ada beberapa tujuan. Yang pertama kata dia, untuk menegakkan kalimah Allah. Itu yang pertama kata dia. Okey. Yang kedua, untuk membantu orang-orang yang tertindas. Dan yang ketiga, untuk meluaskan kekuasaan Islam iaitu dalam jihad, Fardu Kifayah. Okay, itu kurang lebih apa yang dia cakap Lalu dia kata Yang kamu ajak ni Maksudnya yang anak ajak ni dia kata Nombor dua letak tempat duduknya Bukan untuk tegakkan kalimat Allah Maksudnya kamu ajak ini Adalah sesuatu yang rendah tarafnya Macam mana kami nak ikut perintah Apa yang kamu serukan Suka hati dia Adakah dia nak Maksudkan bahawa kita ini berjihad di Fathoni Darussalam, di Somalia, di Afghanistan, di Kaukasus, di Kashmir, tidak termasuk dalam yang tak termasuk dalam kategori menegakkan kalimah Allah di muka bumi ini. Apa yang sebenarnya dia lakukan itu hanyalah mereka ini nak merendah rendahkan ibadah jihad dan mereka nak. Mencari alasan terbaik Agar mereka ini tidak perlu berjihad ala Kita kena faham Kita ini cuma buat Apa yang Allah perintahkan pada kita Apa yang Allah perintahkan pada kita Itu yang kita buat Jadi kalau Allah Ta'ala Berfirman dalam surah An-Nisa Dalam ayat 75 Firman yang tersebut berbunyi A'uzubillahimina syaitanirajim Wa maalakum لا تقاتلونا في سبيل الله والمستراعينا من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا maksudnya dan mengapa ini Allah tanyakan kepada kita Mengapa Kamu tak mau berperang di jalan Allah Ah ha, Ini satu soalan dari Allah Kepada Ana, kepada Antum semua Mengapa kamu tidak mau berperang di Sadillah Sekiranya kita masih belum berperang lah Kalau kita dah berperang So kita tak terkena dengan soalan ini Untuk apa? Kata Allah Untuk membela orang-orang yang lemah Ia ini Baik lelaki, perempuan maupun kanak-kanak Maksudnya dekat sini, berperang membela mereka juga adalah satu kewajipan Sampai Allah bertanya kepada kita, kenapa kamu tak buat? Mengapa kamu tak mau berperang? Itu pertanyaan Allah Apa kamu nak jawab? Ini satu soalan yang Allah dah bagi tahu lebih awal kepada kita Adakah kita nak tunggu soalan ini ditanyakan di padang masyar Baru kita nak tergeletak Baru kita nak jadi orang-orang yang takut jika itu yang Allah tanyakan kepada kita nanti di padang masyarakat, apa jawapan kita? Tak sedarkan lagi wahai hati, anak membentak hati-hati yang tetap keras tak mau berjihad. Sedangkan ini kewajipan kita, Allah perintah ini ayat Allah, bukan ayat manusia. Ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Tapi kenapa kita tak lakukannya? Ini satu persoalan yang kadang-kadang menusuk ke dalam kalbu anak dan menyebabkan anak pelik dengan manusia. Kenapa, kenapa dan kenapa bila mana Allah Ta'ala arahkan kita untuk melakukan sesuatu. Kita berat. Hati kita tak mau. Sedangkan ini perintah Rabbul Jalil. Ini perintah Allah Azza wa Jal. Bukan perintah manusia. Apa lagi alasan kita nak bagi Macam-macam fitnah yang berlaku kepada manusia Mereka sedap duduk-duduk tak mau berjihad Dan menyatakan aku ni mujahid Cukup dia sekadar bercakap tentang jihad Mengajar tentang jihad Tentang tauhid Oh aku ni berjihad Lantas dia bagi ayat Tidak patut semuanya orang pergi ke medan jihad kita dah pun tahu sebelum ini apa sebenarnya ayat itu. Ayat ni untuk apa? Situasi jihad faldo kifayah bukan untuk sekarang ini, Iaitu ketika jihad itu faldo lain. Ini pendapat adha. Kalau pendapat ibnu Abbas lain lagi, dia kata ayat ini bukan tentang jihad langsung. Ini tentang perkara lain. Itu boleh kita rujuk dalam kuliahanaya yang sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ke mana kita nak bawa diri kita? Ke neraka atau ke syurga? Jawab akhir. Anak membentak hati-hati kita. Bukan sebab anak membenci antum, tapi anak nak antum sedar bahawa tindakan kita ini masing-masing ada nilai dosa, ada nilai pahala. Betul yang kita buat, baiklah kebaikannya itu. Salah yang kita buat, celakalah kita dunia akhirat. Jadi fikir-fikirkan Jihad bukan untuk orang muda Bukan juga untuk orang tua Tetapi untuk seluruh umat ini Asalkan dia Muslim Berakal Akil baligh, Tidak mempunyai uzur Yang ini sakit yang menyebabkan dia hanya boleh terbaring Asalkan cukup syarat-syarat ini Maka dia wajib berjihad Jangan pula kita kata Uana oh, Ana dah berumur, Ana dah 40, dah 45 Nanti Ana cuba orang-orang yang muda untuk berjihad Antum nak suruh orang berjihad, orang muda berjihad Antum macam mana? 45 dah tua ke? Nabi SAW dalam perang Uhud berapa umur Nabi SAW? Bukankah Nabi SAW berjihad ketika umurnya lebih daripada 50 tahun? Tak cukup tua ke Nabi SAW? Dan kemudian kita nak kata, oh saya dah lanjut umur. Baru 40 lebih kita nak cakap kita dah lanjut umur. Baru 50 lebih dah kita kata, kita ni dah lanjut umur. Betul ke? Jadi akhirnya ingatlah bahawa jihad fisa binillah ini adalah satu kewajipan daripada Allah. Dan fardu ah akhirnya sekarang untuk membebaskan kaum muslimin daripada cengkaman kaum kufar ini. Di Fatani Darussalam daripada cengkaman Kufar Buddha Di Palestine daripada cengkaman Yahudi Di Afghanistan daripada cengkaman kaum Salibis Begitu juga di Iraq Di Kashmir daripada cengkaman kaum Hindu Buddha Sama macam di Fatani Darussalam sendiri Jadi akhir eh, dalam hal ini Itu tanggungjawab kita Bagaimana kita membantu Orang-orang yang tertindas ini kita melawan penjajah-penjajah mereka ini, menghancurkan musuh-musuh Allah ini. Kita bangunkan kembali pondasi ataupun asas masyarakat ini menjadi masyarakat muslim. Kita bawa kembali Islam ke tengah-tengah mereka dan kita tegakkan kalimah Allah dalam segala urusan mereka bermula dengan pedang bermula dengan jihad fi sabilillah Jadi ingatlah adik tanggungjawab kita taklah ringan tanggungjawab kita ini cukup berat Isu yang paling penting wallahu alam bisawab lakukannya sebelum masa berlalu pergi sebelum Allah mengambil nyawa kita sebelum panggilan Allah datang lebih dulu Memanggil kita ke alam barzakh, ambil peluang berjihad fi sabilillah. Jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu, atau nantinya Allah akan melupakan kamu. Nauzubillah ini kali. Sekian daripadanya.